Таку тяжку хвилину, Щоб до кінця звіда я жах прокляття, Каламутну жагу, Бридливість до себе, Межу страждань. Я відчував, що тону гину, Зраджую себе і ганну, І все святе, Але не мав сили збороти Смертельну спокусу І ринувся в гріх явний, Чи тільки уявний, Ушепоти зітхання, В плотські стогани І палки обійми і камернута. Стогани любові були стоганом вмираючої Ганни. Молоде тіло, яке я обіймав, було тілом Ганни і стегнами, і грудьми, її шиєю. Я струснув себе наслання, здолав чари, вирвався на волю, знову запрагнув діла великого, де був рятунок і для моєї змученої душі. І для землі моєї тільки у великому ділі порятунок. Душа чиста, мисль жива, і серце невинне. Гукнувши вірного димка свого, звелів сідлати коней і поїхав до Чигрина. Осінь того року не мала кінця. Вила дощі, розвішувала між небом і землею тумани, вводила в оману дерева, трави і злаки, зеленіло, озимина густо кущилася, здається, навіть птахищі не всі полетіли у вирій. Все змішалося у світі людського і божому. І хто там міг дати жаду в такій каламоті? Мало не милю, треба було їхати від Суботова до Чигурина величезною гаттю, що тяглася понад ставами, болотами, островами, здовж багнистого допливу тясьмину. І в гарну погоду в цих місцях подорожній Здригався від страху, А в цій похмурій порі Навіть мені вважалася Слизька гаддя, що тнеться зболіти це слизька. І щоразу вчувалися Моторошні гуки, Так ніби подавала голос Сама нечиста сила. Та хоч яка кругом пустиня, Милосердний Бог Усюди над чоловіком. Я їхав до шинку Чигиринського орендаря, Захарій Сабиленка, де мав спіткати когось із довірених козаків, через яких подавав вість до своїх уплавнях. Не думав прикликати до Чигирина писаря свого який, власне, був молодшим після Степана Браславського писарем на Січі. Але то для прикриття. Насправді ж писарював Самійла для моєї потаєнної Січі. Бо з ним мав я порадитись, як нам Вестися, коли стало відомо після перемов з канцлером коронним і послом короля Франції. Тверде життя давно вже призвичаїло мене ховати свої справжні заміри під машкарою згідливості і повірної байдужості. Я б мав переконання, що на світі, надто в політиці, погоді інакше жити чи чинити, тому доводилось видавати себе. Просто душного, безпретензійного чоловіка. Грати в непомітність, що сягала часто анонімності. І виходило так, що моє ім'я загублювалося в сум'ятті події. Власне, майже ніколи досі не спливало. Не було простежено в реєстрах історії. Я значився або просто козак, або скрибент. Коли ж довелося, чи не вперше поставити свій підпис, то був... Відпись тяжкий і ганебний, під Боровицькою субмісією. Змити його можна було хіба що кров'ю панською. Ось уже кілька років ішов я до цього з дикою впертістю, з шаленством, яке на силу міг стримати, але й з розумною зручністю і оборотистістю у всіх своїх ділах. До мене горнулося все, що тільки живо, а я до часу не міг об'явитися всенародно – Мав затаюватися, заганяти в найглибші глибини серця свої заміри, споглядаючи, як конець польський з потоцьким, налягають на козаків уже й на Запорожу, нищать Україну, бабуть задумуючи, саме наше ім'я козацьке викорінити, або й весь народ із землі зігнати. Тепер же виходило, що наміри мої відкриті передчасно. І не друзями, а ворогами, до того ж найвищими, як тут повестись. Хто порадить і зарадить, коли сам не спроможеся найвищим напруженням розуму й волі? Нападати? Передчасно. Захищатись? А як і чим? Третього ж не дано. Люди або нападають, або захищають навіть. Химники в печерах усимітнюються, захищаючись, боронячися від світу, від спокус, від диявола. Коні наші чалапкові по багнюці, ледь просуваючись по заболочених вулицях. Хоча і ми з бимком по-під самими тинами, по згорбках, вишукуючи, бодай, трохи сухіші місця. Хоча, каже, там сухість серед цих потопів. Багнюка стояла така, що нічого живе не могло, здавалося, і випкнутися з двою. Калюжі розпливалися морями і озерами, вулиці стали, мов би, руслами для дощових рік і вливались в площі, де вода стояла потопом. Шинок Сабеленків був на площі чи не найбільший, поставлений так, щоб можна було під'їхати до нього з усі біч. Незагорожений і необгорожений, тільки з одного боку, Запобігливий шинкар поставив не знати для чого шматок міцного тину з високим пакіллям над ним. І тепер саме до того тину простувала якась невиразна постать. Козак, не козак, шляхтич, не шляхтич, просто п'яний чоловік і не спростиха маєтний, бо одяг мав на собі дорогий, зброю показну. Та й тушою відзначався хіба ж такої. Брів шинку сказати б, як свиня нескребена, мірився до того тину, а вухом попереду поводив, мов би слухав, послухав, чи не судить його, де козак або мужик. Не сміється, насміхається. Нас іще не бачив, бо мірився до того зварчого тину.